Am revenit, așa cum vă spuneam, avem un invitat special în această seară și nu voi vorbi foarte mult pentru că timpul e prețios, avem un timp limitat, dar sunt convins că această emisiune va face furori nu doar astă seară, ci și de oricâte ori o vom da în reluare. Și știți bine că foarte rar spun acest lucru despre propriile mele emisiuni dar va fi o emisiune la care chiar și eu mă voi uita în reluare și știți bine că de 20 de ani vă spun că rar mă uit la emisiunile mele, nu de alta, dar mi se pare că nu sunt nici suficient de frumos, nici suficient de inteligent și pe de altă parte vorbesc și prea mult. Domnilor și domnilor, spuneam că special pentru Nașu TV a venit în România pentru foarte scurt timp, sigur și cu alte treburi, dar special am reușit să ne întâlnim pentru dumneavoastră este președintele Clubului de la Roma pe Europa, domnul Călin Georgescu, un om care astăzi îndeplinește pentru ultima zi și funcția de director executiv al Centrului Național pentru Dezvoltare Durabilă. De mâine va renunța la această poziție, din ce am aflat, o să-l întreb de ce. Dați-vă însă să vă mai spun ceva din culise, că așa e cu ziariști ăștia bătrâni în meserie, Domnul Călin Georgescu ar fi trebuit să fie prim-ministru al României de câteva ori. Asta o știu din culise. De ce n-a ajuns să fie prim-ministru? Poate o să aflăm în seara asta sau poate că nu. Domnul Călin Georgescu era văzut de inteligenția română, dar și de partenerii noștri tradiționali, câștigați mai ales după 89, Uniunea Europeană și Statele Unite, ca un foarte bun, nu numai tehnocrat, ci chiar și om politic, dar în primul rând un foarte bun executiv pentru un guvern de care România ar fi avut nevoie. Nu s-a întâmplat, asta este, mergem înainte, ne bucurăm că l avem alături de noi. Bună seara, domnule Călin Georgescu. Vreau să vă întreb, în primul rând, de ce nu o să mai fiți de mâine director executiv al Centrului Național pentru Dezvoltare Durabilă? Pentru că ștafeta trebuie predată celor tineri sau nu mai tineri. Și asta am avut în minte de fiecare dată când am construit o instituție în țărame. În cauza acestui motiv. Uh, sau e și faptul că, iată, sunteți președinte al Clubului de la Roma pe Europa, care implică uh, mult mai multe sarcini decât nu. înainte când erați secretar general. Nu, înainte de aproape un an și jumătate, doi, oricum poziția mea a fost voluntară. Adică nu a fost o poziție plătită. Uh -huh. Însă, cum spuneam Ține de organizare, ține de management Și cei tineri trebuie să Da, Dar sunt pregătiți acela. cei tineri? Cu eu am mari dezamăgiri Oamenii pe care i-am adus eu sunt pregătiți Eu i-am format A, deci am... o predați unui om de încredere unei echipe de încredere O echipă care eu am format-o cu una mea de peste 10 Vreau să vă întreb ceva Este adevărat că pentru că noi lucrăm cu multe surse, și unele pot fi, să zicem, intoxicate. Că vi s-a propus să fiți prim-ministru după ce Emil Boc era vizibil că va renunța la șefia guvernului? Sigur că nu este foc fără fum în toată chestiunea asta. Dar vreau să menționez de la început că toate întâlnirile de ordin politic pe care eu le-am avut pentru acest subiect pe care îl confirm. Au fost toate la solicitarea oamenilor politici, nu la solicitarea mea. Asta să știți și Primul am. aspect. Al doilea este că eu nu îmi doream această funcție și nu eram în competiție cu nimeni. Dar ea vi s-a propus, practic. Da, numai că. Și asta este ultimul aspect. Eu sunt gata și atunci, cum am fost atunci, sunt gata și acum să-mi sara, seara, numai nu în orice condiții. Asta mi s-a părut foarte fair și asta voi face o dezvăluire și Dumnezeu mi-e martor că nu am discutat înainte de emisiune. Cred că sunt un ziarist care are și surse bune după atâția ani de experiență. Știu că n-ați acceptat anumite condiții și pentru asta n-ați... N-ați vrut să intrați în, în, în, în focul conducerii României, pentru că erau anumite condiții. Bun, merg mai departe. De ce credeți că oameni, ca dumneavoastră, prima oară am auzit de ideea ca domnul Călin Georgescu să fie prim-ministru undeva în 2006. Eram în, la Nașu, B1 TV. De ce totuși, nici în 2006, nici mai târziu, nici 2012, nu ați ajuns acolo? Ați avut condiții prea dure, ați cerut prea mult? Ce s-a întâmplat? E ceva ce-mi scapă. Eu um, nu aveam ce să cer. Dar cum ați văzut funcția să... de premier? Adică ați fi vrut să aveți funcția de premier și să gestionați întreg guvernul, să vă faceți echipă, Cum teoretic ar trebui să se întâmple? În primul rând, o poziție de acest gen, sigur, derulată de mulți alții în țara noastră, este o poziție, sigur, executivă, care răspunde constituțional pe termeni preciși. Sigur că lucrurile n-au stat tocmai sub forma asta, și n-au stat pentru că cei care au fost și sunt la conducerea acestei țări caută soluții pentru ei, nu pentru țară. Și cred că această poziție în primul rând ține de un proiect mare, pe care România nu-l are. Eu am propus lui? un proiect mare. Ține de o viziune pentru că cu o populație nemulțumită nu poți să faci nimic. Și mai ține de faptul că un prim-ministru trebuie să aibă strategia pe o pagină pe care să o știe toată lumea, trebuie să o aibă în suflet și în inimă. Și în felul ăsta înseamnă că poate să genereze o, o resursă care înseamnă încrederea în noi pe care o să transmite transmitem ca încredere internațională și pe care nu o mai avem. Deci nu de fapt, mai avem. consider că <coughs>, marea problemă a acestei țări este nu criza financiară și eu am auzit și eu foarte multe de... E amuzant, sigur, că dacă cineva încearcă să se acopere de ceva care a apărut internațional și pe care România... Mă iertați, dar... Sigur că au fost lucruri de impact, dar nu e asta tema. Noi am fost într-o criză, în primul rând de încredere, de foarte mult timp și peste toate s-a așezat de 23 de ani um, cea mai steribilă boală cronică a acestei țări și anume deprofesionalizarea ei. Eu consider că tema de fond este promovarea malignă a incompetenței și cred că și Corupția în sara asta este incompetentă. Noroc este depășită prin incompetență de anticorupție. Dar asta, restă... da. na. Prin urmare, știți cum e? Când se așează cineva și crede că poate conduce, dar nu știe, este o mare problemă. Acestor sunt responsabilitate istorică pe care oamenii aceștia ori n-au înțeles-o, ori, din punctul meu de vedere, probabil că au trebuit să fie și incompetenți pentru a fi ușor manevrați. Și asta se continuă. Adică poate fi chiar un plan România. ca oamenii incompetenți să ajungă la butoane. România în momentul ăsta este o țară condamnată la neputință pentru a fi exploatată. Punct. Vreau să vă întreb ceva. Ce e astăzi, așa cum vedeți radiografia României? ca să poți să schimbi ceva, ca să poți să aplici un plan în cinci puncte, să zicem, sau pe o pagină pe care plan să-l ai și pe hârtie, dar și în uh, minte și în inimă. E nevoie să ai poziția de președinte sau poziția de controlor al Parlamentului României care să nu te debarce eventual? Vedeți dumneavoastră, clasa politică românească trebuie să înțeleagă că viitorul acestei țări nu constă numai într-un scrutin electoral și acela acoperit de promisiuni de șarte și lipsite de putere în acoperire, ci de o viziune comună pe termen lung și foarte lung. Prin urmare, nu ține neapărat de un personaj sau de un, o, o, un consiliu sau în sfârșit de un format parlamentar, pe care, sigur, toate sunt importante. Aici o chestiune simplă. Toată lumea trebuie să urmărească un obiectiv comun și un proiect mare. România nu are o harta viitorului, n-are un proiect mare și, prin urmare, nu are cum să avanseze. Orice... Ar putea să le aibă toate acestea? Doamne știți cum Inteligența este răspundită peste tot în lumea asta. Înțelepciunea mai rar. Și nu ai cum să faci bine națiunii dacă nu o iubești. Deci prima condiție este următoarea. Poporul român trebuie iubit ca să fie schimbat și nu schimbat ca să fie iubit. Al doilea element este că, indiferent cum ai fi, chiar și relativ neputincios, te uiți la atlasul geografic. Deschizi atlasul țării, domn. Aparte că trebuie să-ți cunoști țara, bine, nu discutăm, dar. te uiți la atlasul geografic. Și te uiți, Doamne, ce am ca țară? Cum pot eu deveni competitiv? Aceasta este principal lucru pentru pentru că o, o țară trebuie să aibă obligatoriu. Competitivitate. Este o cursă fabuloasă în lumea aceasta, internațional. Europa este cum este. Și principala cheie a jocului reprezintă securitatea proprie a națiunilor. Acum am întorc. Și te la Atlas și vezi, domne ce ai. Și constați, domnule, am resurse naturale bune și am poziție geografică foarte bună. Și mă zici, domnule, ce fac cu ele? Și afli, toate documentezi că actuala criză economică și financiară este nimic în comparație cu ceva va urma, respectiv o criză a hranei și a apei. Și lumea lucrează la așa ceva. Cum ești pregătit pentru un impact de acest gen în zona anilor 2020? Deci termen lung. Și atunci constați că ai în țara ta, ai biodiversitate bună, ai sol foarte bun, sol fertil, ci 25 de centimetri deasupra pământului, solul fertil al României, mai ales că sunt de meserie, vă spun că nu are nimeni în Europa. Nimeni. Deci mai ai resurse bune ai păduri, ai 220.000 de hectare de pădure virgină, nu are nimeni în Europa și eu. Și spui, doamne, ce fac cu ele? Păi, doamne, ce fac cu ele? Dacă va fi o criza a hranei, deci evaluezi, nu? Ai, un, ai un, un concept, o gândire, ai un centru strategic. Noi ne-am distrus, de fapt, gândirea strategică în această țară. Dar, în sfârșit, să zicem că l-am avea și doresc să trebuie asta, ce fac? Păi, în primul rând, pot să dau hrană întregii Europei. Din ce am eu, îmi fac evaluare precis. Și numai că dau hrană, dau hrană bio. Și aici într-o în competiție cu marile, multi-corporațiile mondiale. Și o să venim la acest subiect ulterior, o să revin. Deci de aici e un câștig total că ofer hrană unei lumi care este în panică. Ofer apă unor țări cheie pe arena de joc politică și financiară. Care n-au apă. Care pot numi în acest context Israelul. Și am poziție geografică. A, dar pun la poziție geografică, ce mai fac cu resursele? Cheia jocului, momentul ăsta, constă că tranziția în spatele culiselor a țărilor care gândesc pe termen lung și foarte lung, este către modelul dezvoltare durabil. De ceea ce înseamnă că am grijă de capitalul natural, iar consumul de resurse va fi de departe problema pe termen lung și foarte lungă a omenirii. Și atunci sunt țări care vor să implementeze acest model, adică să am bunăstare, dar cu consum de resurse mic, ca să pot să mențin echilibrul în primul rând al populației, unei populații sănătoase, ca să pot să mențin națiunea. Și nu pot să fac asta, pentru că nu mai au baza capitalului natural. Planul Marshall a dezvoltat economic Europa de Vest, de ea a distrus capitalul natural. Deci eu am demonstrat la un la în Germania acum vreo cinci ani de zile că România e mai bogată ca Germania. Și, sigur, se recunoaște că așa este. Și atunci ce fac? România poate deveni un multiplicator genetic a, baz a bazei capitalului natural în toate aceste țări. Adică le oferă ceea ce ei nu pot avea niciodată. Nu mai pot avea niciodată. Pot avea, de exemplu, arbori, dar nu pot avea pădure. Uh -huh. E o mare diferență. Asta pe de o parte cu resursele. Iar pe partea cealaltă am poziție, cum am spus. în România nu este nici în Occident, nici în Orient. Este la mijloc. Sau nu se recunoaște? Nu se înțelege domnule. este la granță Europa Europa Asia. la granița cu două mări. Marea Neagră și Caspica. Și mă uit care sunt tigrii mari ai lumii economici. China. În mod special. Taiwanul. Singapore. Deci, de aici este linia uriașă pe care cine va stăpâni comerțul pe mare, stăpânește viitorul, datorită energiei ieftine. Și având treaba asta, mă gândesc și eu, cum a luat naștere Elveția? Elveția a luat naștere că era un peti de țară și era exact pe drumul între sud și nord, ca să ajungă în Italia. Și a pus zăva domn, pus tax. Așa a luat ființa să Cu care au făcut bănci. Noi stăm între Europa și Asia. Deci eu vă spun, pentru prima oară, cu atât mai mult, vă spun public, portul Constanța contează mult mai mult decât aeroportul Otopeni, într-o gândire strategică a acestei țări. Și după aceea folosesc, când știu, toate. Portul toată, dintre peste Europa? Critică. Și Asia. Exact. Și atunci folosesc valiza instrumentelor diplomatice. Îi folosesc pe cei care încă îi mai avem în viață și care pot fi cei mai buni sfătuitori și care au folosit arta diplomatică în a cuceri lumea, domn, acum peste 25 de ani. Și îmi folosesc creierile pe care le am în, în țară. Și câștig competiția. Ideea este cum cucerez lumea, nu cum cucerez cu un trai zilnic presărat cu indiferență și aroganță. Și cum cucerez lumea. Competiția înseamnă o cursă atletică în care e un pluton fruntaș, unii pe la mijloc, unii pe la coadă. Vedeți asta, din păcate, țara noastră nu e în acest pluton. Nu e nici în tribune. E în afara stadionului. Pentru că oameni... Adică să... Nici măcar ultimii nu suntem. Pentru că oameni timp. care... Nu înțeleg nimic din competiția internațională, și nu înțeleg din mersul națiunii pe termen lung și foarte lung. E vorba de neamul românesc. Deci, cum dai noi acest neam cu și mari pe care i-am avut. Și s-a tăiat opanglica istoriei. Tânărul astăzi, în, în, în, în, în școală, el nu mai are dragostea de țară și de neam pentru că nu este însuflă treaba asta și nu are cum să mai. Activeze pentru țară statul și-a abandonat cetățenii asta e situația României iar cetățenii și-au abandonat statul asta e situația actuală și atunci fiecare este pentru ei, nu mai este proiect comun -ați și tăim pe Anglica istorii uităm de cei care au format statul național unitar modern și au fost oameni destoinici, oameni pregătiți și care asta au făcut toată viața lor Vise-vă că a fost un haret, puține țări au avut un haret. Pe când se dădea diploma de profesor, o semna regele, doamne. Toți sunt profesori în Deci haret a introdus rigoare și știință. A venit Simeon din și a venit cu școala muncii. Oamenii au ținut țara și au dezvoltat-o jumătate de secol. Ei gândind Prin, asta. pe termen foarte lung. Japonia modernă, actuală, cunosc bine de tot sistemul. E, e făcută pe conceptul ce Degele mine, Japonia actuală. Nici n-a uitat umanitățile pe brâncuși. Nu, a venit de la o școală de arte și meserii. Porma a fost Herman Obert cu rachetele cosmice, de care von Braun, neamțul, care a condus spațialul, industria spațială, Institutul spațial în America, îi spunea maestrul meu. Urma, mulți alții, Carafolii, Gou Constantinescu și mulți alții. Oamenii aceștia... Pe multe domenii, că aveam pe toate domeniile, cuandă, medicină, baulescu. punctul, cred că l-a pus uh, Brâncuș, care a avut o vorbă absolut titanică. Care a zis, zice, ce mă fac dacă dă gloria peste mine? Genial. Mm. Și de ce? Pentru că oamenii aceia conduceau țara și răspundeau la un apel în care se demonstra că țara nu poate să fie de cei care dau, nu de cei care iau. Deci numai așa poți să conduci o țară, n-ai cum să conduci lund. Vreau să vă întreb ceva, de ce eu fii zis, că separat românii sunt excepționali, împreună sunt o catastrofă? Pentru că, din păcate, românul a avut odată mai multe steaguri. Știți, când au venit turcii, au ridicat semiluna. Au venit ruși și au pe Sfântul Gheorghe. Dom'le, țara asta are nevoie de un steag. Deci poporul român este în primul rând un popor uh, inteligent și rapid dezvoltator de bine. Dacă îl lași atenție, nu să-l pui să facă ce trebuie, ci ce poate, dom'le. Lasă-l, dom să facă ce poate, Nu-l zrângăni, nu-l nu nu nu nu ține în... Nu, nu, nu, nu face, Domne să înțelegi națiunea ta, să și cunoști geografia, să și cunoști țara, domnule, să cunoști apele, de unde vin, unde sunt munții, unde este castelul de apă în țara asta, ce avem în profunzime, care este politica mondială, le conectezi pe toate, încerci o cooperare internațională largă, în special cu marile puteri, cu toți trebuie, asta e legea în diplomație, cu toți trebuie să te ai bine marile puteri, cu vecinii impecabili. Nu-i înlocuiești, ca așa ai născut geografii, domnule, nu-i schimbi. Nu-i schimbi. nu schimbi. ai cum să-i schimbi. Și aici inclusiv Rusia. Bine, nu numai. Deci, repet, totul se merge pe cooperare și pe joc intelectual în ce ai de oferit. Și acum revin la această chestiune care mi se pare esențială pentru mine. Competiția internațională. Spuneam mai devreme, cu ce ești competitiv? Și eu am demonstrat. Ești competitiv cu hrană, Să ne ce că putem să ne batem cu marile corporații. Cum? Pentru că marile corporații vezi asta induc o hrană care înseamnă 25% pentru tine și 75% pentru doctor. Roșiile în România în mare parte sunt roșii vinte din Turcia care sunt crescute în nici măcar în sol. Și nu mai vorbesc de gust și chestiunea este că tot ce înseamnă chimical și euri masive în timp are repercusiuni pe termen lung. Deci nu trebuie gândit mecanic, material și pe, pe termen scurt. Și pe, pe frontispiciul în Austria și se scrie: Alles ich nicht alles. Adică totul nu e totul. La grădiniță scrie asta. Despre asta vă spun, vă spun la universitate la grădință. De ce? Pentru că conceptul pe care oamenii aceștia îl înțeleg și care personal mă străduiesc să înțeleagă și cei din țara aceasta, este că investiția este în om. Asta este principala regulă pe care noi am omis o total. Nu s-a mai investit nimic în om, în resursa om. Deci ce avem prețios, am spus, și la care se adaugă resursa umană. Aici trebuie să joci. Ori investiția în, în om, investiția în educație, în știință, este esențială, este cheia jocului, pentru că o populație bine educată și bine informată este chezășia funcționării instituției democratice. Și numai așa ea poate deveni imună la intoxicare și manipulare. Țara aceasta trăiește în mituri și prejudecăți. Este un, o țară manipulată prin excelență, în care obediența este mai bine răsplătită decât profesionismul autentic. Ori acest lucru ține și de atitudinea noastră, ca popor. Deci nu ai voie să părăsești Corabia, care se numește țară. N-ai voie. Competiția este acerbă și a cere minte liberă, critică și independentă. Nu minte închisă. În parametrii, cum am spus, în și prejudecăți. Unde este acum punctul final al acestei atitudini? Bun, am resurse, am poziție, ok, v-am spus și cum pot avea oameni, pot avea și oameni, ok. Mă trebuie să gândesc modelul, v-am spus, de modelul de dezvoltare durabilă, acesta este cheia jocului în toată lumea asta. Însă, legat de marile corporații, vedeți dumneavoastră Politicile liberare care au creat criza și toate ele o prelungesc, au tot o singură regulă de joc. Și anume, consum. Unde consumăm. Consumăm. Și consumăm. E ca și cum se vinde din casă. Îți vin hainele, îți vin mașina. Zici, și, mai zice: Domnule, dacă nu produc, nu mai e din ce. Nu, îți vin și casa, și, păma, s-a terminat. Nu, nu se poate. Deci trebuie să produci, să gândești. Și s-a materializat conceptul bine manipulat că venitul tău constă nu în salariu, ci în credit. Și pe fondul acesta proprietatea productivă n-a mai fost, s-a înlocuit cu conceptul imobiliar de a ce știți bine ce s-a întâmplat și practic totul a luat la vale. Pentru că Toată lumea cerea bani și consum care venea din afară cu, în primul rând, cu produse de proastă calitate și care nu le mai produceai tu. România, în momentul ăsta, nu mai produce mai nimic. Până și nu seminceră, este distrusă, apropo de agricultură. Vă dau un modest exemplu. La Iernut, în județul Mureș, era principalul nostru institut de sămânță de ceapă. Distrus, ca și multe altele. Sămânța roșilor, poate chiar crescute în România, este sămânță olandeză, sămânță bulgărească, nu poți să faci chestii. Mai recuperăm toate acestea? Toate se pot recupera. Dar trebuie să existe, cum spuneam, o gândire comună, o gândire strategică. Însă vreau să punctez lucru cheie, rupă de politicile neoliberale. Ori modelul, acum, Modelul economic al României trebuie să țină seama de modul în care îmi în valoare avantajele reale competitive pe care le are România. primul rând, prin întărirea capitalului național despre care am vorbit. Întărirea regimului proprietății. Încurajarea iniți ini inițiative antreprenoriale. Găsirea de noi forme asociative, inclusiv de dezvoltare, inclusiv parteneriatul public-privat al comunităților, este esențial încurajarea inițiativelor la firul ierbii în sens de micul producător pentru asigurarea locului de muncă stabil bine remunerat și care poate dezvolta țara. Deci cheia jocului este să înfolosesc micul producător și nu supermarketul și morul care au invadat această țară. Suntem pe picior de egalitate avea cu Statele Unite, dar suprafață de țară bine, pe... Bon, okay. Or, micul producător, proprietatea lui și modul în care el poate să aducă bine pentru familia lui și pentru comunitate este esența unei hrane sănătoase, dar și a producții la nivel uh, național. Vedeți, asta România are momentul de față 35% din populație trăiește la țară. Nu 40%, mă scuze, din care 35% în agricultură. Aportul la PIB este de 8%. Este zero, cu alte cuvinte. Ce am de făcut? Am de făcut, trebuie să înțeleg competitivitatea, adică cum, cum fac un produs care să fie de mai bună calitate decât cel din afară și cu un preț mai mic cum aduc tehnologia ca să fac tot acest sistem și pe care să-l pun în operă. Păi dacă 80% de din, din deciziile bancare se iau în strâinătate, pe cine să-mi aj ajute micul producător? Deci totul este conceput greșit. Ori toate acestea trebuie să revină la un concept unitar care să-ți permită dezvoltarea pe termen lung și foarte lung a nasii tale. Vreau să vă opresc un pic. Teoria mea este că în 89-90, avem o armată de ocupație formată din politicieni, oameni din fosta securitate, care s-au transformat într-un fel de oameni de afaceri, care ușor- ușor cu neamurile lor cu, au dezvoltat o rețea de câteva milioane de oameni, poate 2-3 milioane, numite mașinării de partid din toate partidele, care practic au cucerit România vulnerabilitatea acestei aceste armate de ocupație este ca țara să o ducă bine, ca oamenii să o ducă bine, ca oamenii să se bucure de tot ce a spus noastră până acum. Abia atunci îi dispar. Oarece e o luptă. Ei nu ne lasă pe noi ăștia care chiar vrem să fim lăsați să facem ce știm și ce putem, pentru că în momentul ăla pierd toate privilegiile. Repet, sunt cel puțin două milioane jumătate de oameni care trăiesc din nenorocirea acestei țări. De la consilieri locali de comună, județeni, primari, prefecți, baroni locali, miniștri, guverne, partide, șefi de partide. Și problema este cum faci, că de fapt, repet, trebuie să înfrângi această armată. Până această armată nu o înfrângi și, iată, justiția nu reușește, presa independentă a dispărut aproape în totalitate, credeți-mă ce vă spun. E mare problemă. Avem acest mare dușman interior. Nu mai avem nici Imperiu Toma, nici Imperiu Habsburgic, nici Imperiu uh, Sovietic sau uh, Rus. Avem această armată de ocupație care ne ține sub capac. Cum facem? Da, eu am, am spus acum cu alte cuvinte că este greu dar se poate. Adică există soluții. Ideea este în primul rând să gândești robust și constructiv, avem o problemă, cum o rezolvăm. Asta e prima condiție. Care regulile jocului eu... sunt scrise de ei, asta spun. Domnule, este impropriu spus. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, spuneam mai devreme, și ei țin acest lucru din lipsa noastră de atitudine. O cred că sărăcia nu este doar fizică, care există în România și se mare fizic, de sărăcie în țara asta. Este lipsa noastră de atitudine. Atitudine vis-a-vis -vis de acest fapt. Eu uh, spun așa, vedeți, niște exemple, poate par minore, dar uh, am auzit și eu, nu, un uh, o tânără din Basarabia, student aici, a fost călcată pe trecerea de pietoni pe Chiseleva acum câțiva ani de zile doi respectivă care conducea respectiva mașina de lux a primit doi ani cu suspendare și 200.000 de euro amend. Un pușcăriaș din Brașov a ieșit din pușcărie să să-și cumpere țigări, l-au lăsat gardienii și a uitat să se mai întoarcă. După aceea un bătrân a fost plimbat din salon în salon într-un spital din Craiova, poate știți cazul și la un moment dat, nimeni n-a avut timp de el și a murit. Ne vorbind că românii votează potriva cuiva cu un scorul uitor 9 la 1 și iese altcineva. Acum, cazurile acestea poate nu spun nimic, luate individual, nu. dar pe ansamblu le spun foarte mult, pentru că înseamnă că statul nu mai există și clasa politică nu ai ce să mai faci cu el. A confiscat statul. Nu, statul s-a privatizat și el nu mai comunică cu socialul, nu mai are dialog cu el, nu are cum să mai bă, că s-a privatizat. Ori pe acest fond, ideea centrală rămâne la modul în care cetățeanul român trebuie să înțeleagă că principala formulă de joc și construcție istorică a fost statul. Pentru asta s-au bătut înainte și noștri, pentru asta au murit și asta a fost idealul lor. -am mai sus de vreme. Statul național, unitar, modern. Oare aici eu asist în România la o descalificare a conceptelor primare și solide. Lupta care s-a dus. Sunt convins că, normal, și în România super mediatizată între președintele Obama în funcție și contra candidatului Romnei, nu a fost între Obama și Romnei. A fost între stat și piață. Asta a fost lupta de față. Și a câștigat statul. Și a câștigat statul. Pentru că ei și alții ca ei înțeleg ca să ai acces și să ai prioritate în lume nu poți să ai altfel decât în stat, care face regulile jocului. Da, Obama riscă exista... să fie considerat un stângist, un, da. un comunist, nu, un socialist. Astea sunt... Vreau fichetele. să vă spun o chestiune. Nu este nici stânga, nici dreapta la cei care judecă înțelept. Există doar eficiență și bunăstare. Credeți-mă pe cuvânt. Deci să nu mai gândim nu în există. stânga și dreapta. Deci cine gândește stânga și dreapta este fundamental greșit. Construim dreapta. Pentru ce o construiești, Domnule? Construim stânga. Pentru ce o construiești, Domnule? Că n-ai nevoie de Asta înțelegeți. E vorba de eficiență. Domnule, este o competiție acerbă, domn. Jocurile mari pe scena lumii datorită acestei situații avansate, repet, din politicele greșite neoliberale, conduc marile state la o recalibrare a pozițiilor lor pe harta lumii. America se reorientează la rândul ei, mă mai interesează anumite zone sau mă interesează numai Asia Pacific. Germania, aici, domnule, este europeană, dar totuși, am nevoie de energie pe termen lung. Mă interesează să cooperez cu Rusia. Și să Se... mă și la gazele de șist de nu știu unde. Asta este o problemă foarte delicată. Și nu mai foarte delicată. Este o problemă pe care o, o precizez cu subiect și predicat. Imposibilă și incapabilă de dezvoltare pe termen lung. Nu ai nicio tangență cu dezvoltarea pe termen lung și a oamenilor. Eu cunosc bine dosarul acesta, a sărit la el. Din ce motive? În primul Sociale, rând, că, din punct de vedere... Mai vă spun, din punct de vedere, dosarul de știință, dosarul de cercetare științifică pentru a vedea impactul asupra sănătății umane, se închide de-abia în 2014 în Statele Unite. Acea fracturare ecologică de care să spune n-are nici o bază fundamentală în a opri apele din... Sistem din această uh, uh, operație tehnică de a intra în acvifer, de adică ape poluante. Prin urmare, nu poți să ai siguranța, exact ce vă spuneam mai devreme, a conservării, utilizării durabile a resurselor naturale și a bunăstării oamenilor tăi prin sănătate. Tema jocului este cum am o, am o populație sănătoasă, și aici este bogăția mare, pentru a nu avea fluctuații și ore. Muncă, respectiv ore, stat la pat, în așa fel încât omul trebuie să producă permanent, să aibă genialitate, să-l să aibă acest lucru, să ofer și timp liber, că fără familie nu poți să menții lucrul ăsta, și astfel încât să operezi pe atenție, pe integralitate și pe capacitatea individului de, de, de a se auto-conserva um, cât mai bine el prin propriul corp. Nu prin ajutanți, care de cei mai multe ori sunt falși. Respectiv, industria farmă, industria asigurărilor de sănătate, care nu este pentru asigurarea mea și a dumneavoastră. Nu? E pentru a vehicula niște bani în gandreapta și de a te păcăli că de fapt poate să-ți bine, fie bine așa. Este o întreagă istoria aici. Un... Deci numai din emisiunea asta deja se vor uita chiorâși câteva industrii care, practic, finanțează uh, șefi de state, finanțează guverne, finanțează politici. Uh, credeți că uh, tipul acesta de individ, cu acest discurs, poate câștiga bătăliile cu acești monștri construiți de consumerismul mondial? Trebuie să gândește adevărul, să spui adevărul și să iubești adevărul. Află nu se poate. Cu Noi suntem într-un un... într prag limită din punct de vedere al înțelegerii între relații între om și natură. Omenirea este într-un prag critic și tema esențială este modelul de care v-am spus. Teoria a întâlnit practica și unii înțeleg acest lucru, alții nu înțeleg deloc sau mai puțin. Ce înseamnă asta? Exemplu, solul, vă dau câteva exemplu, solul a, înghețat a Rusiei, permafrostul, care are în proporție 63% din Rusia, este un proces irreversibil de topire, 18% până în 2020 și peste 40% până în 2050. Amazonul se usucă, din 5,5 ,5 milioane km pe tas, 3 milioane sunt deja aproape uscate, adică într-un buret absorbant de bioxid de carbon devine cel mai mare emitent. Fenomenile metodologice extreme, schimbările climatice, ce puțin în Statele Unite, au costat America peste 50 de miliarde de dolari. Japonia, a amintiți de cutremurele de 9 grade, 100 de miliarde de dolari costa costat pagubele. China, dau un singur exemplu, este prima țară în lume unde a dispărut albinele. Fenomenul istintiv se numește colony collapse disorder, adică dispare și nu o găsești nici măcar moartea. Dispare. Da. 3 din 5 alimente sunt datorate albinelor. Este prima țară în lume unde polinizarea pomilor fructiferi se face cu pipeta, de către persoane chinezoase urcate în, în pom. Pădurile dispar cu 12 milioane de hectare pe an. adică, ești atât de tare ca cea mai slabă verigă. Prima nu e de joacă. E, sigur că este o competiție între cei care i-ați menționat mai devreme și care, sigur, până capăt. Poate vor continua, poate mai mult, poate mai puțin. Eu nu pledez pentru contrarol. Eu plădesc pentru o populație bine informată, am spus mai devreme. Dacă ești bine informat, bine educat, mă scuzați, și bine informat, ai șansa să, să nu fii manipulat. Și aceasta văd eu la poporul meu. Or, acest lucru trebuie să înceteze. Așa cum trebuie să înceteze faptul că am transformat această competiție internațională, în ghilimele, sigur, manipulată, într-o competiție după profit. Am transformat societatea într-o societate de consum extrem de bine manipulată, cum spuneam mai de vreme. Am înlocuit știința cu miturile și am plădat pentru libertate fără responsabilitate pentru un singur scop, de a acoperi frauda. Și sub toga marilor profeți în această țară se ascunde frauda, domnul. Poporul român continuă să se închine la zei de ceară, ar și în cuptoarele tranziției de 23 de ani, fără să înțeleagă că nu au niciun viitor. Nu e viitorul că cineva s-a împrumutat, ci l-au furat, domnule. Și tema principală este fuga creierelor. Pleacă oameni bine pregătiți în străinătate, nu se mai întorc. Nimeni nu evaluează acest lucru. Nimeni nu evaluează că populația României în 23 de ani n-a avut nicio strategie demografică. Este o esență, într-un joc al gândirii pentru națiunea ta. Au fost aproape 8 miliarde de avorturi. Deci aproape jumătate din populația țării în 23 de ani și seam mili o milioane. milioane, 1 milioane, enorm. După aceea, ca să nu spun de crimă demografică are, de a îndepărta forțat, pe motive economice, câteva milioane de români cu brațe de muncă, cu o vârstă foarte mică. Ei nu se numai duc, Nu, dar aici chiar asta vreau să spun. Nici problema nu mai a celor care se duc în sate și muncesc. Problema este că ei se duc acolo pe bani m -m -m modești, dar mult mai mulți decât merg în țară, însă lasă în urma lor familii distruse copii abandonați, care rămân cu bunicii, nu se descurcă, n-au din ce, bun, primesc, le primesc degeaba, că nu este sistemul care să vă Pe scurt, lipsa de educație este esența jocului. vedeți asta. În România, și sigur nu, nu se cunoaște chestiunea asta, adică se știe, dar nu se spune, analfabetismul este sigur, îl declar de 11%, și cu analfabetismul funcțional, adică cei care știu să citească și nu înțeleg nimic, se ajunge aproape la 20%. Ori nu poți să faci ceva cu o națiune care are astfel de procente. Mortalitatea infantilă. Eu am lucrat o lungă perioadă ca raportor 1 și am fost în diverse țări din Africa da? și nu știam țara aia. Și mi a o pagină, să zicem, o pagină. Câțiva indici. Primul era mutat infantilă, că dacă la ai pe ăsta înțelegi tot, cum merge economia socială, tot. Deci România are un, un, un indice care e catastrofal, să ziceți. E 13. Relativ oficial. Un special are Bulgaria, la mie de noi născuți. Și Norvegia, de exemplu, are de trei. Ori n-ai cum să avansezi pe aceste poziții. Și poate că în cercul să să conchid un lucru pe care îl trăiesc constant. Nimeni nu poate să-mi spună că această țară, în păcat, o duce bine sau procente, că nu îmi trăiește din procente, domnule, și din indici. Atâta timp cât copiii nu au șanse de viitor în această țară. N-au șanse. Ziceți cum spun. Nu există șanse la viață demnă. Și aceasta este tema oricui care își iubește țara ca și conducător. Fac mărturisirile generației mele. Noi avem copii care în 3-4 ani trebuie să ne gândim dacă vor mai trăi în România pentru că ei au fost educați și dacă noi ne prăpădim ca părinți, ei sunt victime sigure ale mafiei care conduce România Be. pentru că ei nu știu să mintă, să fure, au niște norme la care noi am visat să le impunem și în această țară ori ei, sigur, vă zice să-i trimitem afară, altfel vor fi să aici. Eu nu știu, eu spun că trebuie și se găsească soluții de raționalitate economică și suportabilitate socială, ce v-am spus mai devreme. Deci, încă o dată spun, se poate. Încă se poate. Este greu, dar se poate. Eu nu am venit și nu vă spun de critică, eu vă spun de construcție. Nu v-am spus că n-am ce să critic pe cineva, că nici nu-i cunosc, nici nu știu să vorbesc de prezent. Eu v-am vorbit de viitor. Ce se poate face? Dar știți Însă... că aici e mai rar, pentru că eu știam de Clubul de la Roma. Eu știam. Noi știam despre Clubul de la Roma, că e așa o organizație de asta secretă, care lucrează eventual la dărâmarea României, cu planuri de-astea cam așa e prezentat. Să aud acum președintele Clubului de la Roma vorbind atât de bine pe Europa. Pe Europa. Europa. Atât de bine despre lucruri pe care orice om de bun simț le știe și încă mai are speranța că se pot face aceste lucruri e ceva nou, nu știam V-am spus mai devreme, din păcate a fost încă o dată, manipulare mare pentru a te convinge că de altceva decât realitatea. Dați-mi două, trei idei, cu ce se ocupă clubul de la Roma, ca să înțeleagă toți românii Grupul de la Roma a fost fondat în anul 1968 de către cel mai mare geniu al minții globale pe care considerăm și acum că l-a avut omenirea, și așa Aurelio Pecei, un italian, era inginer Și cum mi a zis Iorga, lui Brătianu pe la mea, ce ce cauți dumneata domnule, aici, domnule? eu zis, domnule, ta ești inginer ce caută inginerii, și asta i a spus Brătianu măsura, domnule, măsura așa a fost și Pecei și pe ce i-a înțeles sistemul global? Că ne prăbușim. Dacă continuăm pe consum. Atunci. Și a scos primul raport științific. Deci, clubul de la Roma asta a fost. S-a răzvrătit împotriva ignoranței omenirii la propriul ei viitor. Asta este obiectivul clubului. Răzvrătirea împotriva ignoranței omenirii, spun încă o dată, la propriul ei viitor. Și a strâns în jurul lui minți. Minți. Asta a fost. De ce e clubul la Roma? Că i-a pe toți prima la Roma, fiind italian. Și au conceput primul raport al clubului. A fost dat publicității în 72 și s-au numit limitele creșterii. Și au demonstrat, dacă continuăm pe procesul ăsta de industrializare, de poluare, în special de consum de resurse, a, omenirea se prăbușește. Intră În colaps. Atunci ai eu a anunțat de fapt că omenirea este în criză. E fals că acum este. Acum e proiect de dezastru. Și v-am dat și câteva exemple în plus. Ori rolul clubului a fost de a trage un semnal de alarmă pe baze științifice, deci a le cunoaște, adică nu cred că știu că așa este din acel moment. Și se continuă și astăzi. Asta este rolul celor care suntem membri ai Clubului Internațional. El are Uh, are um, asociații, cum se nume, chapters, filiale. filiale în uh, multe țări ale lumii, cum este și în România, Unde este condusă de domnul guvernator uh, Isărescu, ca președinte. Deci avem ceva minți luminate în clubul acesta din România. Da. Sigur că da. Și membrii internaționali sunt maxim 100. Adică, uh, acest club eu fac parte evident și să sărăsc momentan. Vreau să vă întreb ceva. Cum de se face? Pentru că democrația presupune votul popular și în general când ai oameni într-o țară ca noastră spre 20% analfabetism, cu oameni săraci care sunt manipulați de către televiziuni, bine strunite de către mogulii miliardari care au interese cu statul, economice, politice sau mafiote în condițiile în care o țară nu are minți strălucite decât într-un procent, nu știu, poate 10%. Orice stat, cred că are totuși un procent limitat. Nu sunt toți inteligenți. Cum am putea face ca prin democrație, prin vot democratic, să ajungă sus la vârful țării, acolo unde se iau cele mai importante decizii, și pentru aceste categorii, să ajungă mințile luminate și nu mințile cu care ne-au cadorisit mafioții în ultimii 23 de ani? Eu vă înțeleg întrebarea, o înțeleg în primul rând gramatical și o înțeleg că vine dintr-o nevoie asiduă a noastră și a altora de a găsi o soluție după atâta timp de pierzanie. Să vă spun că, pe de o parte, că vremurile pe care le trăim și oamenii care conduc vremelnic, poate nu știu ei, dar conduc vremelnic aceste poziții, sunt sigur împotriva celor care am vrea să facem bine țării noastre mai mult decât chiar gândim. Pe de altă parte, asta cere timp și poporul român nu mai are disponibilitatea să aibă timp. Însă, eu cred că cu tărie, că viitorul țării noastre nu este acesta. N-are cum să fie acesta. Acesta sumbru. Care este, nu, adică cum arată astea. Da, e o situație sigur, categoric, foarte complicată, foarte nevoioasă, dar nu este acesta. Mai devreme sau mai târziu, țăra noastră se va reface. Și locul ei va fi clar în arena internațională de factor care contează în politică europeană și internațională. Însă, pentru aceasta trebuie să fim în primul rând gata oricând să înțelegem că nu vremurile acestea fac jocul. Trebuie să gândim permanent în spiritul nostru, cum spuneam, de atitudine, de poziție pe care trebuie să o luăm prin curaj față de orice situație existentă. Trebuie să avem curaj și vom reuși. Vedeți dumneavoastră? Nu am curaj în istorie? Absolut. Absolut. Și nu odată. Deci în primul rând, ce a fost România la sfârșitul anului 1918. Nu? Cel mai important lucru pe care l-au realizat înaintea și noștri, unirea mică și sigur, cea mare ulterior. Deci au fost lucruri absolut inestimabile. Poporul român vorbește și este român pentru că a întrupat în el pe Ștefan cel Mare, pe Mihai Viteazu, pe Constantin Brunc, așa cum francezii l-au întrupat pe, în ei pe Ludovic al 14 lea sau pe Napoleon. V-am mai spus mai de cineva a vrut să taie această panglică a istoriei. Nu se poate. Deci istoria este un curs, spunea Florin Constantiniu, care are ca rol funcția social-educativă. Iar trecutul este o consistență a moralității și a structurii noastre interioare. O Nu ai cum să uiți așa ceva. Bun, sigur că cei care cum spuneam vremelnic ocupă niște funcții și sigur s întâmplă. întâmplat. asta este. Se întâmplă accidente. Să... Știți? E, e normal că intră în, în istorie cei care construiesc, nu cei care distrug. Asta este clar. Dar nădejdea este în faptul că la un moment dat sămânța va rodi. Eu nu doresc să filozofez neapărat, dar doresc să spun și să transmit uh, oricăi concetățean al meu că nu este asta România pe care ne o dorim și trebuie să tindem către cea în care cultul muncii are valoare. Credeți că e timpul să schimbăm și sistemul? Știți că sunt curente în toată lumea, se preocupă think tank americane și altele. Unii vorbesc de meritocrație, alții vorbesc de distributism. Uh, dumneavoastră ați spus uh, în urmă cu ceva timp că nu mai avem timp. Ați spus-o și acum că românii nu mai au disponibilitatea... Uh, și eu simt, credeți-mă, simt că dacă nu reușim ceva în următoarele luni, în următorii 2-3 ani, riscăm să fim izolați în case de actualul sistem care a avut grijă ca la propunerile electorale să ni se dea să alegem între un incapabil urât și un incapabil frumos. Adică așa a ajuns sistemul încât, eu vă spun că la următoarele alegeri, pentru prima oară în istorie, nu poți să ies dacă le ies planurile. Nu poți să ies din casă să votezi. Nu poți să ies într-un butic să cumpăr ori marijuana, ori cocaină, fiindcă n-au pâine, nu mai există Dar v-a spus pâine. întrebarea că puteți să ieșiți la vot și să nu anulați votul? Și că asta dacă o fac peste 50% din cetățenii, ai toate șansele să schimbi sistemul? Știți că, ce spun? Știu, vă dau un exemplu. 80%, și ce, 80 din populație a făcut un referendum unde n a trebuit să anuleze votul, unde a spus, vrem 300 de parlamentari, vrem o chestiune, cum să spun, care nu știu cât salva România. Dar vă dau ca exemplu. Legea și Constituția e spus așa, dacă vrea, Parlamentul ține cont acest referendum. Deci 80% de nu știu câte, 10 milioane de români care au ieșit la vot, au spus că vor ceva. Bun, prost, asta au vrut ei, așa au fost ei manipulați să vrea lucrul ăsta. Nici astăzi n-a ținut cont Parlamentul. Adică totul e așa făcut încât numai ce vor ei. Și când spun ei, vorbesc de toată gașca asta transpartinică. Da, da, oamenii, nu trec ăștia de bariera sunt, asta. oamenii ăștia sunt împinși de fiecare dintre noi, într-o formă sau alta. Luați-o cum vreți, dar eu v-am spus, nici deci nu mai cum. Eu nu pot să recunosc chestia asta. Și v-am spus din... -ai că spus, mă iertați, vă spun mm. acum, nu știu să vorbesc pe prezent, că nu... Pot să vorbesc pe viitor. Nu, adică îmi spuneți, de fapt, rece, că nu aveți neapărat o soluție practică. Eu, de exemplu, aș vrea să am o soluție în seara asta prin care să pot să uh, împing un uh, cetățean al patriei ca dumneavoastră chiar să ocupe o funcție de prim-ministru și chiar să o și exercite. Că noi am avut mulți premieri uh, păpuși, da? marionetă. Deci eu chiar mi-aș dori ca o țară, așa cum eu conduc această fabrică și o conduc bine, zic eu, să am un premier care chiar el să conducă o țară spre bine. E, cum fac pe sistemul actual? Trebuie să conving lumea, nu? Să ai atitudine, să aibă curaj. Să vrea altceva. Să simtă că 23 de ani suntem furați și ni se fură nu doar banii, averea, sănătatea, ci și viitorul copiilor noștri. Da, sunt de acord, dar tocmai pentru asta trebuie, înțelegi că trebuie să insistăm, să insistăm prin a transmite adevărul, să insistăm prin a crea spațiu în care adevărul să triumfe, nu poate să fie altfel. Pe de altă parte, vedeți, scena lumii va împinge să se întâmple această schimbare. Asta e vestea bună. Pentru că... Sistemul, când am spus că nu mai e timp, nu spuneam neapărat de România, dacă îmi permite. Spuneam de ce se întâmplă în exterior. Acum se fac jocurile pe rena mondială. Și spuneam mai devreme și de anumite poziții ale țărilor. Ori, pe acest ansamblu, România intră sau nu intră, dar va fi forțată la un moment dat să facă niște pași pentru că, repet, nu este izolată. Deva, este tot aici și are și o poziție importantă. Ori ce se întâmplă pe arena internațională va avea consecințe inevitabile asupra schimbării sistemului în România. O țară care este privită inclusiv de uh, multe țări din țări mari, inclusiv de țări mari sau de țări mici, este privită cu respect și pe de altă cu invidie de ce avem noi și n-au ei. Și ținând cont de aceste lucruri, încă o dată, consumul de resurse reprezintă problema pe termen lung și foarte lungă a omenirii. Ori aici, România, indiferent cum, se poate impune o acțiune anume, pentru că ei. înșiși. E, e avem și avem răspunsul la cele două mari crize, hrană și apă. Avem și apă răspunsul. și chiar exact. și uh, energie. Dar vreau să vă întreb ceva. În, în ce condiția ați acceptat să fiți premier al României? Cred că acolo vă văd mai bine poate decât președinte, având în vedere că potrivit Constituției pe care vor să o schimbe. Acum președintele va avea, să zicem, un rol mai degrabă reprezentativ pentru exterior, aș pune chiar decorativ pentru interior. Ați... Vrea să aveți mână liberă, ați forma un guvern meritocratic, tehnocrat, nu știu. Care sunt termenii care se folosesc astăzi în lumea modernă? Eu v-am precizat din start că nu am cerut eu asemenea funcții. Deci, ne cerând, eu nu, nu pot. Nu, eu să... v-aș ruga să o acceptați și vreau să știu care sunt condițiile, pentru că aș vrea să promovez acest, acest lucru. De ce? Pentru că. Am această, cum să spun, acest blestem să fi cunoscut toți președinții și toți primii miniștri ai României, având în vedere că fac presă cam de după 90. Și rar mi-a fost dat să ascult un premier care să se ridice la nivelul dumneavoastră de viziune, explicații, carismă și așa mai departe. Fără să vă spun că sunteți dotat neapărat cu o carismă deosebită, de Hollywood, ca să spun așa, da? de cuceritor, gen, nu știu, Ronald Reagan, actor, președinte al Statelor Unite. Uh, și vă întreb, care ar fi condițiile că aș avea încredere să vă lași și cheile de la casa mea și de la mașina mea și cred că și de la țara mea. În ce condiții? În dar sincer trebuie să mențin aceeași linie, spunându-vă că eu nu doresc această funcție și nu îmi doresc să fie sprijinit sau votat. Dar dacă e nevoie să-mi servesc țara, eu servesc oricând, să nu în orice condiții. Este singurul răspuns pe care vi-l pot da. Atunci vă întreb ceva. Credeți în meritocrație? Absolut. Credeți că în toată lumea nu știu, că au avut vorbe, se discută puțin de limitele la care a ajuns democrația, de faptul că la noi în țele democratice tot timpul populismul da. vine pe val. Foarte bună întrebare uitați despre ce este vorba politica mare nu este neapărat făcută la televizor în niciun caz sau public de cele mai multe ori e făcută în spatele cancelarilor nu este suficient să te bată pe umăr un parlamentar european fie el și președintele Consiliului Europei eventual sau nu știu ce cancelar și să spui, gata, eu sunt bine cu țară respectivă sau cu... Nu, se... Poate să nu semne nimic sau poate să semi din contă ceva foarte rău, că ți-ascunde agenda pe care o are în spate. Deciziile se iau în altă parte. Și politica mare se face în consecință, spunând ce vrei și negociind ferm poziția săritale și nu acceptând ce ți se dă și acele fiind firmituri sau lucruri de care nu ai nevoie. Dar cine suntem noi să putem fi în poziția asta să nu păi V-am v-am spus mai devreme. E suficient? Nu că este suficient. Este cel mai important lucru. V-am spus încă o dată. Problema omenirii reprezintă consumul de resurse. Asta este cheia jocului. Uh -huh. Și cum le folosești utilizând micul producător, respectiv economia civică, respectiv capitalismul de molecular. Molecular. Nu capitalismul extractiv, e diferența mare, adică nu fur și plec cu el, ci îi îmbogățesc pe toți ca să fie țara bogată și eu la rândul meu. Asta e de fiecare individ. Ori toată această cum spuneam politică nu se face ciocănind la ușă ducând te să te întâlnești și plătită de multe ori întâlnirea, cum au au darul de a face, în special, cei mai mari, de a te poza, de a schimba două vorbe, pe gata, sunt Nu-i nimic, domnule. nu e nimic. Eu n-am văzut până acum un contract semnat de investiție mare. Bazinul Dunării, Marea Neagră, vă spun. Pii, om, cum, Pii, te duci în Porto Constanță. Ați fost de curând acolo? Vreau să pun 500 de camere acolo, să mai oprind în contrabandă contrabanda care se face Pii, acolo. Nu, dar te uiți, domnule, cel mai mare păl, mea, nu? Și vezi ce se întâmplă acolo. Se exportă fier vechi și lemn. Vezi, nu mai e nimic, dar sunt goale. Dacă se mai exporta și miere de albine, era în pe mea dacilor. Deci nu merge. Deci nu e freamă, nu e mișcare, nu e activitate, nu e nimic. E mort. Porma, cum a spus, bazinul Dunării, apele termale românești. Pe numai prin apele termale, mă că spun așa, dar eu aș cuceri lumea. Dar lumea și cuceriu. Eu pentru că cu delta dacă îmi voie. Mă uit la țările uh, foarte avansate. Principala prioritate de rang 0 sunt copii și oamenii în vârstă. De copii trebuie să ai grijă pentru că lor le predai ștafeta, de oameni în vârstă ai grijă pentru că îi respecti pe ce au făcut ca tu să ai o să demnă. Ori pentru vârsta a treia, problemele care apar inerente ale noastre, că toți, toți suntem muritori, România este leagănul de salvare prin ceea ce are natural. Nu mai avem timp, nu că n-aș vrea eu, dar sper să profităm și de alte vizite pe care le faceți în București. Două întrebări. Este ultima zi în care sunteți director executiv al Centrului Național pentru Dezvoltare Durabilă. Mâine predați ștafeta. Din acest, din proiectele acestui centru, e ceva ce s-a făcut bine în România? Da, este cel mai înalt document oficial pe care România l-are la ora actuală. Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă. S-a îndeplinit ceva de acolo? Zero. Este un document semnat de Guvernul României în 2008, la uh, luat ca informare de Parlament, a ajuns pe masa Bruxelles la cerința unei europene care a cerut ca fiecare țară să aibă acest document, a cerut și în România. Instituția mea a cornat acest document, împreună cu Programul Național pentru Dezvoltare și la vremea respectivă cu Ministerul Mediului. Este un document, sigur, creat prin dezbatere publică și care prezintă țintele precise până în 2030, Până în 2020, însușirea conceptului de dezvoltare durabilă și preluarea indicatorilor mari a Uniunii Europene, după aceea 2030 să ajungem la jumătatea reală a PIB-ului la acea vreme a Uniunii Europene. Sunt absolut lucruri precise, clare, la obiect, acțiuni, nu termene. Știu, eu poate nu s-a înțeles, să nu se a în considerare. -am. Acum, -am deriv -am. o altă întrebare. Colegii să credeți că vor reuși, nu știu, sub mandatele lor să se întâmple ceva? Bine, asta a fost ce cel mai mare proiect. Mai da. sunt și altele. Uh -huh. Au și altele legate de conservarea naturii în România, de... Uh, protecția capitalului natural, sunt multe alte proiecte, cel mai mare uh -huh. este acesta și a fost și cel dinainte în care România nu era membra NATO și UE. Respectiv în 99, când s-a făcut prima strategie de dezvoltare drale, tot eu am coordonat. Ultima întrebare, sunt două într-o întrebare. Uh, mai mult de un președinte al României, că am avut trei, v-a da. propus să fiți prim-ministru, v-a invitat să fiți prim-ministru? Vă la cei doi dinainte? Nu, eu știu că un președinte al României va invita să fiți prim-ministru, da. dar vă întreb dacă și altul din ceilalți doi v-a invitat. Nu. Atunci, vă întreb, Traian Băsescu este cel care v-a propus, va invita să fiți prim-ministru? Cu președintele Traian Băsescu am avut o discuție foarte onorantă și foarte bună privitor la viziunea pe care eu am împărtășit-o la vremea aceea cu dânsul. Da, îmi pare rău că n-ați fost primul ministru al României s-ar fi putut să avem mai multe șanse, dar după ce voi difuza această emisiune de câteva ori în reluare, e posibil să um, oamenii să simtă că pot avea curaj și că până la urmă de noi depinde să ne urcăm pe valul pe care îl vor impune marile societăți ale lumii având în vedere potențialul uriaș pe care îl are România. Vă mulțumesc! Eu nu mulțumesc. mai așteptat la Nașu TV. Mi-a spus Daniel Roxin, vă fac această veste. Vineri veți urmări o emisiune specială, o ediție specială. Daniel Roxin m-a sunat acum câteva minute, spunându-mi că în emisiunea Adevărul Tulburătoare va difuza fragmente dintr-un interviu pe care un consilier al papei Raițigăr, dat interviul la sfârșitul anului trecut, spunea că nu limba română este o limbă latină, ci limba latină este o limbă românească. Sunt curios să văd și eu emisiunea lui Daniel Roxin. Vestea bună, pe care v-am spus-o mai devreme și am spus că voi face astăzi anunțul, astăzi la CNA, reprezentanții RCSRDS au spus că au început să lucreze la integrarea Nașu TV pe grila rcs -RDS, lucru pe care, într-un fel, îl aflasem și de la telespectatorii noștri, care, sau fanii noștri care ne urmăresc pe internet, care au sunat la rcs -RDS, unde au primit de la operatori acest răspuns că se lucrează la introducerea Nașu TV în grila rcs RDS. Doamne ajută, știți cum e? Desface în șampania când văd Nașu TV în toată România, pentru că deocamdată nașul TV se vede în toată lumea. Doar în România este interzis pe jumătate din țară. Dar știți cum e, și Europa Liberă a avut interdicții, se prindea greu, dar și când s-a prins. Sigur, e un alt subiect. Să fiți iubiți, ne revedem mâine la orele 20. Urmează cronica de noapte și apoi Alexa, Midnight Blogger.